Привіт, друзі! Ви на каналі Торохтушка. Сьогодні читаємо з вами книгу «Нетутешній» Оксани Сайко. Книга буде опублікована в двох частях. Сучасна книга, яка написана дуже просто та цікаво, де розповідається про годинникаря, його життя, перше кохання. Нагадую, що я підключила спонсорство, тому кому буде цікаво, переходьте за посиланням в описі під відео та подивіться. Найкращою підтримкою для мене буде ваша підписка на канал та вподобайка цьому відео. Пишіть коментарі з вашими враженнями від даної книги. Мені буде дуже приємно їх почитати. Що ж, читаємо? За вікном уже сіріло. Світло спочатку було боязким і мосним. Воно поволі прокидалося разом із днем, а далі ще разу впевненіше, яскравіше пронизвало довколишній світ. Темрява непомітно розчинялася, Розсіювалася, перетворюючись на імистий серпанок, що огортав ще заспану землю. Він завжди любив споглядати, як народжується день, було в тому таїнстві пробудження щось таке, що його заворожувало. Він відчував дивне замилування, якого не вмів пояснити, віднедавна страждав від безсоння, прокидався серед ночі і вже не міг заснути до ранку. Тоді, щоб не дивитися в темну стелю, звертав погляд у вікно, за якими готіли тіні, що потроху набирали обрисів крилатих дерев. Бувало в такі безсонні ночі його мучили думки, котрі він звик промовляти в голос. Полинили спогади, що навіяли відчуття неспокою і здавалися йому впертими привидами минулого, які зникали лише на світанку. Він завжди вважав, З'явився в цьому світі цілком випадково мати зовсім не чекала його, а, дізнавшись, що вагітності вже не позбутися, не злюбила його ще в своїй утробі як плід легковажності і розчарування вона виношувала його, мов нестерпний тягар, від якого прагла звільнитися. Часом у неї з'являлася тремка і лячна думка покинути його, бо так було б легше для неї і краще для байстрюка але одразу ж і гнала цю думку від себе, розуміючи, що так вчинити не зможе. Вже знала, що означає бути покинутою і самотньою, адже була і сиротинця, а під час пологів лаялася, на чомусь світ стояв, бо вже звикла тамувати брутальністю будь-який свій біль. Тільки-но він вислизнув з її лона, здивувалася, затамувавши подих, побачивши його зморщене червоне обличчя, сині каламутні очі, мале беззахисне тільце, почувши кволий плач. Вона важко зітхнула і саме в ту мить нарешті змирилася з тим, що трапилося. «Нехай вже буде!» – промовила сама до себе, притуливши його до своїх грудей, присухаючись до ще незначних відчуттів, коли він заходився сати її молоко. Вона полюбляла час від часу зазирати в чарку співати сумних пісень зі своїми подругами з фабрики, що мали схожу долю, довгенько теревенити з перекупками, а в неділю узати на лавці біля хати насіння, лаятися на двірників, сусідів і проклинати геть усіх чоловіків. Вона часто поверталася з роботи втомлена, пригнічена і мовчазна. Мабуть, причиною всього цього була її самотність. Тоді могло і йому перепасти від неї стусанів. Він не раз міркував про те, що прихід людей у цей світ є завжди випадковістю. Іноді прикрою, іноді щасливою випадковістю. Якби його народила інша мати, все в нього могло бути інакше. Як могло бути, і сам того не знав. Може було б краще, а може ще гірше. Та він ніколи ні про що не шкодував. Хіба тільки про одне, що не знає батька? Вони жили надто скромно, щоб не сказати убого. Проте він ніколи не докоряв за це своїй матері навіть думкою. Він мріяв, як і сусідські хлопці, про велосипед і м'яч. Мріяв про такий самий кашкет і вуса, як у того дядька-сторожа з фабрики, де працювала його мати. Мріяв їздити на величезній вантажівці з тих, що часто приїжджали їхнім містом. А ще на мопеді, щоб гуркотів на всю вулицю. Мати завжди повторювала, що живе заради нього, що тільки завдяки йому вона нарешті звагнула, для чого їй жити. Бо інакше життя її було б зовсім порожнє і самотнє. Для цього таки варто було віддатися тому покидьку, казала вона, маючи на увазі його батька. Тепер я про це не шкодую, бо в цьому величезному світі в мене все-таки є одна однісінька рідна душа. Ще з дитинства не чекав від людей якоїсь прихильності і любові. Звик, що сприймають його здебільшого насторожено та недовірливо. Надто був у нього насуплений погляд. Неохайний була одяг, негарне обличчя і дивна, мовчазна, замкнена вдача. Хтось вважав його відлюдьком, хтось диваком, від якого можна чекати будь-чого, а тому треба триматись від нього чим далі був одразу приреченим стати самітником, а може вже й таким народився, бо прийшов у світ від такої ж самітньої жінки. Тому зростав разом зі своєю самотністю. На світанку мати поспішала на фабрику і залишала його на подруг, які не надто ним переймалися, щоб ретельно пильнувати. Він повзав по підлозі в мокрих штанцях та із замурзаним обличчям самотужки, намагаючись пізнавати колінами і руками довколишній простір, замкнений у маленькій хатинці, яка видавалася йому безмежним світом. У дитинстві переважно уникав інших дітей, і вони не дуже любили його товариство. Він не вмів бавитися, був якимсь занадто мовчазним, обережним і для них нецікавим. Та й діти були для нього чужими, непередбачувані, незрозумілі. З ними іноді важко було знайти спільну мову, щоправда, того не прагнув. Часто пригадував, як двоє трохи старших від нього хлопців у дворі замучили кота, що прибудив саме до його хати, і якого він відгодував потай від матері. Для хлопчиків це було просто новою розвагою. Його вразила їхня жорстокість. Він стояв збоку і плакав, а з нього сміялися, називаючи тюхтієм. Відтоді завжди чекав від них чогось лихого, а за якийсь час зважився помститися, розбив каменюками вікна в їхніх будинках. Його впіймали на гарячому, їхні матері зчинили лемент. нажалілися його матері, і їй довелося заплатити за скло. Саме через те і отримав від, від неї ляпасів і штурханів. Своїй самотності він усе таки навчився давати раду, часто відганяв її думками який промовляв уголос, від того йому завжди здавалося, що то не він, а хтось промовляє до нього. У школі навчався кепсько, тому з нього часто підсміювалися лише в четвертому класі його однокласники раптом збагнули, що цього робити не варто, бо за спокійною, апатичною зовнішністю, за виразом байдужості, може таїтися щось запальне. Якось один із хлопців, що мав прізвисько кажан і вважався найсильнішим у їхньому класі, обізвав його байстриком. Такої образи він стерпіти не міг. І заїхав кривнику п'ястуком по пиці. Щинилася бійка. Оточивши їх, однокласники стояли, затамувавши подих. Не втручалися, лише стежили за ними. Бо аж ніяк не сподівалися, що саме він здатний чинити опір. А навіть більше того, виявиться сильнішим то було справжнє падіння незламного авторитету ватажка їхнього класу. Він був першим, хто не тільки насмілився, а й зміг побороти Кажана. Залишивши того з розбитим носом на підлозі класу, він утік з років. А наступного дня Кажан, непревеликий подив усіх, підійшов і подав йому руку, що означало не лише примирення, визнання перемоги його сили, а й пропозицію дружби. Байдуже, стиснувши плечем, руку він йому подав, а приятелювати так і не став. Однокласники відчували його відлюдність, і небажання приятелювати, і бачили, що він уникає їх, тому і самі його сторонилися. Навіть за партою сидів один. У нього не було друзів, окрім сина м'ясника, то з того і незграбного Онисима. Але це вже було в старших класах. З того Онисима не раз у їхньому класі гузували. Онисим завжди приносив у школу хліб і сердельки. Якось хлопці разом із кажаном нахабно поцупує з портфеля його обід, пересміючись, жуючи сердельки, вони глумилися з розгубленого товстуна. Йому стало шкода Онисима, і він віддав йому свій скромний обід два шматки хліба, намащених смальцем зі шкварками. Після того випадку Онисим сів до нього за парту, шукаючи захисту несподівано знайшов собі друга. Та і він не мав нічого проти такої дружби. У товаристві Онисима почувався так само, як у товаристві самого себе. Він міг довго мовчати або промовляти уголос свої думки, знаючи, що Онисима це ніколи не здивує і не пригнітить. Вони разом поверталися зі школи додому і часто бачились у вихідні, у сонячні, погідні дні, влаштовували прогулянки за місто, до лісу. На узліссі, немов напівутоплений у землю, животів старий дерев'яний будинок, похилений від давності і порослий мохом, де колись мешкав дід Онисима. Там іноді ховались від дощу, а в старій пічці розкладали вогонь і смажили сардельки. Заглибившись у гущавину лісу, майструвались гілля дерев-курінь, Уявляючи себе десь на безлюдному острові, вони мріяли швидше подорослішати, щоби не ходити в школу, яка для обох була ненависною. Онисим збирався стати м'ясником, так само, як і його батько. Невже тобі це подобається? якось він спитав Онисима. Той знизав плечима. Не знаю. Я про те й не замислювався. А ким мені ще бути, коли батько м'ясник, якби він був столяром. Я теж, мабуть, був столяром. Він на те лише важко зітхав, бо не знав, ким був його батько. Якось запитав про це матір, але вона лише відрубала. Ким був твій батько? Скотиною, останньою падлюкою. Ось ким він був. Він хотів сказати на те, що навіть скотина і падлюка мають якесь ремесло, але так і не зважився. Якось підлітком украв у свого однокласника велосипед, і батько того хлопця прийшов до його матері сваритися. То й що такого, що взяв він той велосипед, несподівано накинулася на чоловіка мати. Невже збідніли через те. Та у вас грошей, мов тої полови, не морочте мені дурницями голову. Забирайтесь геть. Чоловік страшенно обурився, мовляв, з такою матір'ю її син обов'язково втрапить до в'язниці, бо виросте злодієм і нікчемою. Нехай. Але то вже не ваш клопіт, – відказала мати, зачинивши двері перед самісіньким носом чоловіка. У ту мить йому стало соромно. Не так через слова того чоловіка, як через те, що мати так відчайдушно захищала його, не дорікнувши йому жодним словом, хоча він був винним. – Я не буду злодієм, – сказав він їй. – А ким же ж ти будеш? – тільки й спитала насмішкувато. – Буду. Годинникарем. Годинникарем? Тим багато грошей не заробиш. Чи не краще бути м'ясником чи муляром, а може столяром або чобутарем? Жодна справа не приваблювала його так, як ремесло годинникаря. Може, це й добре, що не знаю батька, так міркував. А раптом він би виявився, як і батько Онисима, м'ясником чи якимсь чобутарем, і змушував би мене займатися тим, що мені не до душі. Адже зазвичай з батьками саме так воно і буває. А все тому, напевно, що шкода їм покидати цей світ самотніми. Тому і приводять у нього дітей, а відтак передають їм те, що вміють. І своє ремесло на додаток, аби відійти в інший світ з відчуттям, що все-таки віджили своє немарно, бо залишили продовження не тільки себе, а і своєї справи. Якось вони з матір'ю, коли в них поламався годинник, були в годинникаря. Тоді його і вразила ота величезна кількість годинників. Вони безладно лежали на столі майстра, в гармонійній асиметрії висіли на стінах, стояли, мов тумби, на підлозі. Старий горбатий годинникар скидався на дивного чарівника, що легким дотиком пальців міг оживити найменше коліщатко. Змусити тендітні стрілки рухатися і вицокувати. Здавалося, міг підкорити собі не тільки будь-який годинниковий механізм, а й сам час, змусивши його спинитися, іти в або поспішати. Годинникар був у глибоких літах. Якби він раптом помер, то їхнє містечко залишилось би без годинникаря. Так собі роздумував, бо годинникар жив самотнім і не мав дітей. Тоді вже не було б кому ремонтувати годинники. Отже потрібно чимшвидше опанувати цей фах. Вирішив. Тим більше, що незабаром він закінчить школу, треба заробляти гроші. Одного дня, нічого не сказавши матері, він подався до годинникаря. Хочу бути, як і ви, годинникарем. Навчіть мене цього. Старий важко зітхнув і почухав потилицю ехе, ех, ех, хлопче. Забаглося тобі забавка якої чи що, та на що ж воно тобі треба? Коли ви помрете, в нашому місті не буде жодного годинникаря, то хто ж тоді ремонтуватиме годинники? Старий на якусь хвилю замислився. Правду кажеш, погодився врешті. Досі до мене ніхто не звертався з подібним проханням. Але й справді, хто займатиметься цією справою, коли мене не стане? Про це не думав. То що, кажеш, хотів би бути годинникарем? Дуже хочу. Гаразд. Приходь завтра ввечері, дещо покажу тобі. Та й спробуй навчити, якщо матимеш до цієї справи хоч трохи хисту. Відтак що вечора після уроків у школі він приходив до годинникаря. Розглядав розмаїття годинників та їхні механізми, що попри їхню подібність все ж різнилися мали кожен якусь особливість, та й навіть норов, немов були живими. Одні були тихі і ніби принишклі, інші незуразні і від того часом пихаті. Одні хизувалися своєю красою, інші того соромилися. В одних проглядалося щось схоже на владність над часом, а в інших – байдужість. Коли маєш справу з годинниковими механізмами, Справді не можеш залишатися байдужим до часу. Так і він, пізнаючи при мудрості ремесла, навчився відчувати час, чого раніше не вмів його важливість і владність, його прихильність і суворість, його і ілюзію застиглості. Годинники вигадали для того, щоб надати часові розміреності, відчутності і відображення, і ще більше він пізнавав годинники ще раз глибше усвідомлював, що вони не завжди з точністю можуть відображати час, бо часто й міг бути настільки невловимим, що жоден годинник не міг його впіймати, жоден хронограф не міг зафіксувати. А невдовзі він навчився дослухатися до годинникового цокання, зробивши несподіване і дивовижне для себе відкриття. Оте, на перший погляд, звичне і звичайне цокання – може допомогти в багатьох важливих речах, наприклад, у прийнятті рішень. Це було зовсім нескладно. І він швидко набув уміння безпомилково визначати за монотонним цоканням оте «так чи ні». Він не розповів про це нікому, ні Онисимові, ні навіть своєму вчителеві майстру. Не тому, що любив таємниці, а тому, що вважав, що це відкриття має належати тільки йому як і його думки, бажання та сни, про які теж не розповідав нікому. Найголовніше в годинникарстві – надзвичайне терпіння, повчав його старий годинникар. Отже, затям собі, що насамперед тобі потрібно навчитися бути терплячим, а зумівши це, згодом станеш терплячим в усьому. Людина часто страждає саме від того, що їй бракує терпіння. Тому вона не завжди доводить корисну справу до кінця, а немає нічого гіршого, як не доведені до кінця справи, коли вони цього справді варті. Він виявився напрочуд здібним, старий годинникар не міг надивуватися. Всього за кілька тижнів йому вдалося опанувати те, що майстер назбирував роками. Завжди мовчазний, насуплений і старанний, до якогось дивного завзяття чи радше забуття. Бо й справді, перебуваючи в цій маленькій, затишній майстерні, яка була йому цілим світом, забував про все, міг копирсатися в тих коліщатках і пружинках без кінця, повертаючи годинникам здатність відображати час. Здавалося, що не він учень, а сам годинникар навчається в нього. Інструмент у його пальцях був наче невагомим, таким легким і точним, нібито не руканим керувала. А навпаки – інструмент рукою. До кожної справи потрібне чуття, повторював старий годинникар. Якщо його нема, то можеш навчитися всього, але ніколи не володітимеш своїм умінням достеменно. У тебе воно є. Бережи оте чуття. Без нього неможливо бути справжнім майстром. Матері він спочатку і не розповідав, що буває годинникаря і навчається його ремесла. Не тому, що хотів зберегти таємницю, а через свою мовчазну вдачу, бо не звик про щось комусь розповідати. Його пізні повернення додому мати розуміла на свій лад. У тебе, може, з'явилася якась краля? Намагалася випитати. Та ні, знічувався. Яка краля подивиться в мій бік, коли я такий негарний? Кралі полюбляють гарних, а до того ж багатих. Турниці! Махала рукою мати. Твого батька теж аж ніяк не можна було назвати красеним. За душею у нього не було нічого. Проте за ним сохли геть усі дівки в нашому селі. І майже всіх йому вдавалося задурити. Оце й усе, що мати йому розповідала про батька. Незабаром він закінчив школу і почав працювати в годинникарській майстерні. На свої перші зароблені гроші купив годинника із зазулою, і повісив у кімнаті, де спав. як який казав, невдовзі став м'ясником. Якось він побачив, як той у білому фартусі стояв лядою в крамниці і величезним ножем рубав шумати м'яса. По дерев'яному столі розтіклася кров. Білий фартух був у дрібненьких, темно-червоних цятках. Не сказавши своєму другові жодного слова, він поспішив геть а якось зустрів біля їхньої хвіртки сторожа з фабрики, де працювала мати. Сторож загадково всміхнувся собі вуз і поштиво вітаючи зняв кашкет. Те, що сторож зайшов до їхнього дому, не видалося йому дивним. Чоловіки, хоча зрідка, але приходили до його матері перехилити чарку другу, часто залишалися на ніч, а зі сходом сонця непомітно зникали. Але цього разу мати виглядала якоюсь дивною, немов у сум'яті. Ти, може, зустрів кого біля дому? спитала стривожено. Він зрозумів, що вона мала на увазі сторожа, але змовчав, байдуже стенувши плечем. Дивний він, дуже дивний, провадила мати, немов розмірковуючи вголос. Уже скільки разів йому відмовляла та де там? Пер який. А може, справді закохався? Як гадаєш, у мене ще можна закохатися, а? Може, я ще не така і стара? Він знову знизав плечима, а мати зареготала. Хоча, щоб я пішла за нього, щоб жила в нього. Геть з божеволів, так і з божеволів, так і є. Хіба ні? А що ж мені з цим робити? А що колись спробувати і піти за нього? Ай справді нема чого втрачати. Чого мені ще чекати від життя кращого? Ну, скажи, чого? Він уже вкотре просто знизав плечима. Так робив завжди, коли не знав, що відповісти. Невдовзі мати справді вчинила так, як і казала, зібравши всі свої речі, пішла до сторожа. Тільки вже з порога, сміхнувшись якоюсь винуватою, не знайомою йому усмішкою, сказала, що може статися й так, що вона йде з дому не назавжди і незабаром повернеться. Адже чоловіки дуже ненадійні, ніколи не дають відчуття цілковитої певності, і вона вже не раз у цьому переконувалася. Але минуло п'ять років, і мати не поверталася. Щоправда, зрідка вона навідувалася до нього, і завжди зізнавалася, що ця хата нагадує їй минуле, якому вона не була щаслива, і ті спогади не приносили їй жодної втіхи. Котре, переконавшись, що він з усім дає собі раду, вона полегшено зітхала і поверталася до свого сторожа без жодних докорів сумління. Коли вони бачилися, вона виглядала щасливою, принаймні йому так здавалося мати стала огряднішою і навіть якоюсь поважнішою. У ній з'явилося щось нове і для нього чуже, а що саме він того збагнути не міг. Коли приходив до неї, вона годувала його вечерею. Дивилася, як він їсть, розпитувала про справи. Коли бував удома сторож, він почувався незатишно, бо той намагався жартувати, поводився надто запопадливо, наче намагався в чомусь догодити. Він пригадував, як малим мріяв мати такі самі вуса, як у того сторожа, і кашкета, і йому ставало соромно. Довго в їхньому будинку він не затримувався. Час від часу зиркав на годинник, і йшов. Годинник підказував, що його тривала присутність не завжди доречна, і чим рідше бувати тут, тим краще для сторожа й матері. Тому зазвичай намагався приходити, коли сторожа не було вдома. Часом, бувкаючи містом, наближався до їхньої хати колись поночіє, тупцював біля брами, зазирав у вікно кухні і, побачивши матір, хутко вертав додому. Відтоді як мати пішла з дому, Хата його потроху занепадала. У закіптюжених баняках їжа була вже несмачна, килимки на підлозі постаріли і зовсім зблякли, а скромні, колись привітні фіранки на вікнах, ці нічні заслінки від світу тепер його гнітили. Щоправда, трохи розраджували годинники, що висіли на стінах його кімнати, їх за кілька років назбирав із десяток, вони бамкали в різному ритмі і вигравали непоєднуваним різноголоссям химерну мелодію, в якій все ж вчувалася якась дивна гармонія. І не слухаючи мелодію цих різних годинникових звуків, які невперебізь повіщали йому годину, він відчував неймовірне замилування. А ще ці годинникові голоси дарували йому відчуття присутності когось живого, немов якоїсь невидимої особи, хоча ця омана не завжди розчиняла його самотність. От тоді він і замислився. А що, якби йому одружитися? Рано чи пізно всі чоловіки одружуються, приводять у свій дітей і передають їм усе, що вміють, і своє ремесло на додаток. І він так само, коли в нього народиться син, навчить його годинникарства. Потрібно шукати собі дружину. Вирішив. Хоча, де шукати? Він не знав, а запитати Винисима старого годинника Чі матір посоромився багато дівчат зустрічалося йому на вулицях містечка. У звичайні дні вони прямували на роботу або в крамниці, а вихідними, не поспішаючи, прогулювалися площею. Якось він пішов за двома такими дівчатами було їм, мабуть, не більше вісімнадцяти йому припала до вподоби довго коса білявка. Була вона невисока і худорлява, з тонким станом і рівними ногами. Він довго йшов за ними, поки дівчата цього не помітили. Вони, підсміюючись, почали озиратися. Тоді він вирішив, що час до них заговорити і познайомитися з ними. «Красуні, а куди це ви так поспішаєте?» – спитав, намагаючись надати своєму голосові легкої байдужості. Йому часто доводилося таке чути від інших хлопців «А що тобі до того?» – спитала Білявка Підбадьорений тим, що вони все-таки озирнулися до нього, підійшов ближче «То, може, разом погуляємо? Так веселіше!» Вони знову захихотіли, але дозволили йому йти поруч Якийсь час мовчали Він просто не знав, про що з ними розмовляти Бо ніколи не спілкувався з дівчатами та, на щастя, дівчата самі почали говорити. А хто ти є? запитала білявка. Годинникар. То ти ремонтуєш годинники? озвалася Чернява. Так, саме так, усміхнувся. Напевно, це страшенна нудьга ремонтувати годинники. припустила білявка. Ні, що ви? заперечив він. Мені дуже подобається. Що ж, тепер знатиму, до кого мені звертатися коли раптом зламається годинник. Підморгнула йому білявка. Вони поволі простували майданом. Час від часу дівчата про щось перешіптувалися. Зрідка озиралися на інших дівчат, що зустрічалися, і заходилися сміхом, коли їм не подобалося їхні вбрання чи вигляд. Які милі і веселі дівчата, думав він усміхаючись. Він бачив, як поглядали в їхній бік хлопці. Особливо на ту білявку, на її тонкий стан, і гарні рівні ноги. Напевно, вони заздрили йому, бо теж би так хотіли йти поруч із тими дівчатами і розмовляти з ними. Було б дуже добре, якби ця білявка погодилася стати його дружиною. Тоді дома на нього, окрім годинників, що висіли на стінах, чекала б жінка. Вона б готувала смачну їжу, що йому не дуже вдавалося. Його хата знову стала б затишною, як раніше. Коли там мешкала мати Вони б разом прогулювалися У вихідні містом Тримаючись під руки А щоночі пестили б одне одного І кохали Послухай, сказала Білявка урвавши його думки Мені вже набридло гуляти Я стомилася То може зайдемо в якусь кав'ярню? Було б добре жваво підхопила Чорнява Я хочу морозива Тут неподалік є гарне місце Я знаю де «Ну то як, підемо?» І вони ж довхнули одна одну ліктями, знову захихотіли. «Давайте, підемо», – сказав він, усміхнувшись думці, що завбачило, прихопив із собою достатньо грошей. «Я вже давно не їв морозиво». Дівчата жваво підхопили його під руки, швидко попрямували в кав'ярню, що видніла на розі. Це була одна із тих кнайп, які в їхньому містечку вважали більш-менш пристойними. Він укотре задоволено всміхнувся думці, що завбачливо поклав у свій гаманець достатньо грошей, коли дівчатам, окрім морозива і тістечок, ще забаглася вина. Дівчата жартували одна з одною. Іноді, поводячись так, начебто його зовсім не було поруч, але йому все одно було з ними весело і цікаво. Від кількох чарок він трохи захмелів і, дивлячись на білявку, подумав, як би то було, коли б він зважився її поцілувати. За вікном сутеніло. Світло в кав'ярні було млосне і тьмяне. Довкола все набувало примарно термких обрисів. Обабіч гойдалися і пливли столики разом із клубами цигаркового диму та випарами пива. Розпливалися силует відвідувачів, що гулини, мов бджоли, у вулику. Він відчув, що розмовляти йому стало набагато простіше і легше. Вже й не замислювався, що казати дівчатам, слова самі знаходилися без найменших зусиль, зривалися з вуст, і він сам дивувався їм. За якийсь час дівчата, багатозначно перезирнувшись, сказали йому, що повернуться через кілька хвилин, і, прихопивши свої сумочки, зникли за дверима. Чекаючи їх, він зовсім охляв та й задрімав. Його, потермосивши за плечі, розбудив кельнер. Шановний, ми вже зачиняємося. А де ж дівчата? спитав він, озирнувшись довкола, по порожнілій залі кав'ярні. А дівчат, голубе, шукатимеш на вулиці. Он їх скільки там гуляє вечорами. Яку хочеш бери. Вийшовши з кав'ярні, він попрямував на майдан, помічаючи дорогою жінок, наздоганяв їх і зазирав в обличчя. Якась із них брутально пожартувала. Інше здивовано відсахнувшись, пришвидшила ходу, а ще якась зчинила справжній лемент, обізвавши його придурком. Він ніяковів, бурмотів вибачення і швидко йшов геть. Білявки ніде не було, і від того почувався зовсім прикро. Мабуть, побачивши, що він спить, дівчата просто не захотіли його будити. От тихесенько, і пішли собі якби він не пив того вина, то й не заснув би. Так міркував. Побукавши трохи вулицями міста, поволі почвала додому. Сподіваючись зустріти білявку, що так припала йому до вподоби, що вечора, повертаючись із годинникарської майстерні, прямував у центр міста, довго букав вулицями, зазирав у ту кав'ярню на розі, де, замовивши собі гальбу пива, просиджував допізна за кілька днів йому таки пощастило зустріти її. Тій самій кав'ярні. Він помітив її відразу, ще з порога. І зрадівши, кинувся до неї з вигуком. Ага, я таки знайшов. Я знав, що знайду тебе. Вона сиділа за столиком біля вікна, але побачивши його, зовсім не зраділа. А схоже, навпаки, розсердилася. І навіть більше того, вдала наче зовсім не знає його. А ти взагалі хто такий? Дай мені спокій. Відрубала сердито, блимнувши на нього очима. Чого так голосувати? Відчепись, інакше пожалкуєш. Сюди мають прийти. Він почувався розгубленим, бо аж ніяк не сподівався на таку реакцію. Йому спало на думку, що вона ображена. Не може бути, що ти мене не пам'ятаєш. Ми ж так гарно провели час. Я тоді заснув, мене розмарило вино. Розумію, ти, напевно, образилася. Але потрібно було мене просто розбудити. Розбудити і все. Та, схоже, його слова розгнівали її ще більше. Ти що, недогумок? Як тобі ще казати? Іди собі нарешті геть! Не позор мене!» Зашипіла білявка, щоки її почервоніли. У сум'яті він відступив і, знезавши плечем, швидко вийшов з кав'ярні. Серце його калатало. Чому вона так вчинила з ним? Він не міг збагнути, адже тоді ця дівчина була такою милою з ним і привітною. Ні, нехай скаже в чому річ, він таки мусить дізнатися. Трохи побукавши поблизу і заспокоївшись, знову повернувся в кав'ярню. Білявка сиділа за тим самим столиком біля вікна, але вже не сама. З нею був якийсь чолов'яга, дуже високий, товстий і вже не молодий. Чолов'яга пригощав її вином, і, схоже, його товариство було їй до вподоби. Вона голосно сміялася і дозволяла йому торкатися своєї руки. Помітивши його, сполахнула і знову насупилася. Але він, вдавши наче не помітив її, подався замовити собі гальбу пива. Його гукнув якийсь фусань, запросивши за свій столик. Незважаючи на те, що чоловік був незнайомим, він погодився на його товариство. Але зовсім не із вічливості. То було місце навпроти столика, за яким сиділа білявка. «Ну, як поживаєш, майстре?» – спитав вусань, потиснувши йому руку. «А звідки ля ви мене знаєте?» – здивувався він. «Та як же ж не знати? Ти ж ремонтував мені годинник». «Справді? А що це був за годинник?» – спитав він. Зазвичай він ніколи не запам'ятовував своїх клієнтів. Пам'ятав лише їхні годинники який ремонтував, та старий, ще дідів, німецький. Тепер він пригадав і привітно всміхнувся тому чоловікові, немов знайомому. І як поживає годинник, усе гаразд, а вже ж ходить із точністю до секунди. Як добре, що я його відніс полагодити, хоча, правду кажучи, збирався викинути. Думав, цей мотлох вже ніколи не згодиться. От що означає майстер. Руки в тебе золоті, хлопче. Вусань уже добряче випив, і, видно, саме тому був дуже балакучим. Говорив без перестанку, розповідаючи про вчорашній футбол, де команда міста геть зганьбила себе. Про своє ремесло шивця, від якого немає жодного вдоволення. Про дружину, яка, подавшись кудись на заробітки, тепер надсилає йому за кордону чималі гроші. За які він може нарешті зрідка дозволити собі перехлити чарку в кнайпі, про розумницю доньку, ще школярку, якій він мріяв дати освіту, зі столика навпроти долинув дзвінкий сміх, білявку щось розсмішило. Мабуть, той чолов'яга виявився досить веселим, раз він міг так гарно розважати дівчину Вусен на якусь хвилю замовк, теж подивився у бік білявки, ач, яка потішна. Промовив. Ви її знаєте? А як же? Байдуже стенув пичем вусань. Вона досить частенько буває тут. Гарна, правда ж? Зітхнув він. А вже ж гарна, погодився чоловік. Але ж і хитра шельма. Як це? А так, захихотів вусань. Ошуковує дурнів. За чийсь рахунок їсть та п'є, а згодом тікає. Він почервонів. Тепер було зрозуміло, чому вона була така непривітна, побачивши його. Він теж виявився тим дурним, якого вона ошукала. І хоч йому зовсім не було шкода того змарнованого часу і сподівань, враз захотілося піти звідсі геть. Та воно й не дивно, провадив далі вусань. Сирота, без матері. А батько поячить та й десь волочиться собі невідомо де. Нема кому її припильнувати але колись так може і втрапити в якусь халепу дурненька. Він мовчки допив пиво і глянув на годинник. Було вже близько десятої. Ледь в цокання підказувало, що зараз краще справді піти. Ця кав'ярня, що була надто сповнена гулом, втомила його. А крім того, вже не було потреби тут висиджувати. Тому, збрехавши чоловікові, що його чекає невідкладна справа, розпрощався з ним, і попростував до дверей. Та вже з порога різко повернувся, наче забувши щось, підійшов до столика, де сидів з із білявкою. Ті, помітивши його, на мить, замовкли. «Послухай», – тихо промовив до неї, «якщо коли-небудь тобі захочеться поїсти або чогось випити, я пригощу тебе. Просто так, справді. Мені нічого від тебе не потрібно. Приходь у майстерню. Там мене знайдеш». І я допоможу, чим зможу. У сум'ятті вона не зронила жодного слова. Може, для неї все відбувалося надто швидко і несподівано. Лише на щоках її спалахнув сором. "Гей, придурку, тобі чого?" — озвався здоровань, підхопившись з місця. Він уже того і не чув, швидко прямуючи до дверей. Того вечора, під час бамкання годинників, що сповістили про північ, він промовив уголос думку, яку, мабуть, Навію оте годинникове розмаїте молодійна багатого ося. Сам час допоможе мені її знайти, тільки на нього слід сподіватися. Усе в житті залежить лише від нього, від часу. То він керує всім, що з нами відбувається. Ця думка принесла йому полегшення, і він зі спокійною душею вклався спати. Він уже давно зауважив, що час здебільшого спливає одноманітно, а одноманітність завжди навіює ілюзію його непомітності. Саме це викликає прагнення змін, що буцімто дає змогу підкорювати час. Але чи можливо його підкорити? Час намагається ховатися. Він ніби бавиться з нами в навпіжмурки. Йому завжди вдається здурити нас і бути переможцем. Немає відчуття більш непевного, ніж відчуття часу. Іноді він поблажливо дає нам змогу осягнути себе так, начебто ми володіємо ним, коли здавалось би життя наше сповнене розміреності і поміркованості, коли ми робимо все вчасно, ніби і не марнуючи жодної хвилини, коли чинимо щось корисне і потрібне, відчуваючи сенс. Але навіть тоді не ми володіємо часом, а час володіє нами. Не раз він міркував про те, що, мабуть, не розумів би всього цього, якби не був годинникарем. «Усі обставини, всі випадковості чи не випадковості, які здатні змінювати наше життя, спричиняє лише час», – повторював він. І цокання годинників підтакували йому, підтверджуючи, що він справді має рацію. І в цій одноманітності, де, здавалося, час спливав непомітно, він терпляче чекав зміни. Зовсім не для того, щоб підкорювати час, а для того, щоб надати йому більшої відчутності, а собі пережити щось нове. І чекання його виявилося немарним. Того вечора, коли він, як завжди, вертав з майстерні, лив теплий дощ. Повітря пронизувала волога свіжість. Рясно пахло мокрою молодою зеленю трави і листя на деревах. І хоч небо обвисало сірими хмарами, колір яких уже густіше від сутінків, це ані трохи його не гнітило. У такий дощ він завжди залюбки був кав містом, ховаючись під подертою старою материною парасолою. Вулиці були безлюдними, зрідка хтось пробіжить та й сховається в будинку. Шум дощу навіював розмаїті безладні думки, які він тихцем промовляв у голос і радів, що ніхто не може їх почути. Він помітив її не одразу. Схоже, зачепив її парасолю, бо вона гукнула до нього. Гей, шановний, дивись, куди йдеш! Він знічено спинився і опустив парасолю, пробурмотівши вибачення. Вона зовсім змокла, дощ цівками стікав з її світлого волосся. Обличчя теж було мокрим. І, мимоволі, він замилувався ним хоч її не можна було назвати красунею, проте була в ній якась принадність, що струмуніла з її великих очей, які, здавалося, пережили вже кілька життів було їй, певно, ледве за двадцять, обличчя виглядало незворушним, напевно, вміла як слід приховувати всі її почуття, тільки дві зморшки на переніссі і опущені кутики вуст виказували неспокій, смуток і якусь Незрозуміло грубість. «Ну, чого витріщився?» Озвалася вона і тим грубим тоном отямила його. Він знизав плечем і подався далі. Але відійшовши лише кілька кроків, раптом спинився. Годинник на міській ратуші пробав дев'яту. Він усміхнувся до себе, зрозумівши все. Це був знак. Знак, який йому подав час. У тому голосі годинника почув надто виразно пій дій підійди. пій дій пій -ді Обернувся. Дівчина все ще стояла на вулиці під дощем, обнявши себе за плечі руками, ніби намагаючись у такий спосіб захиститися чи то від холодного дощу, чи від якоїсь прикрості. «Послухай», – заговорив знову наближившись до неї, – «ти зовсім змокла і можеш застудитися». «Чого тобі треба?» – спитала не надто приязно. «Може, щось трапилось, і я...» «Ага, трапилось!» – добре сказав пальцем у небо. Урвала вона його, нервово захихотівши. «Справді трапилося. Але нічого надзвичайного. Все так просто. Я залишилася без нічого. А головне – без даху над головою. Так просто. Просто все через того придурка». І нічого надзвичайного. Йому здалося, що дівчина не при здоровому гузді, але за мить збагнув, що вона дуже ображена. Обличчя її було мокре, і він не міг розібрати, чи то сльози, чи дощ. Голос її не тремтів, хоч і був роздратованим. Чому ж ти тут стоїш і мокнеш? Чому? А так, нехай я змокну і помру. Нехай! Мені зараз цього найбільше хочеться. Тоді він пожалкує. Ще і як пожалкує. Але хіба тоді це буде потрібно тобі? Він підняв парасоль над головою дівчини, та вона відхилила її. Не треба їй так мокра. Послухай, тій біді можна зарадити. Знову заговорив він. Ходімо до мене. До тебе? Очі її пожвавилися. А де ж ти живеш? Зовсім недалеко звідси. Ти живеш іще з кимось? Обережно спитала Ні, я сам Зовсім сам Замить вона труснула головою Сам? Це добре, тоді ходімо Вже біля порога його будинку Вона на мить спинилася і спитала А взагалі ти хто? А то іду і не знаю до кого Я? Годинникар А я Вірка Йому подобалося, що дівчина поводилася в його хаті так начебто вже не раз бувала тут, і, може, завдяки цьому не почувається в її присутності ніякого. Вона зазирнула на кухню, потім у материну кімнату, де з цікавістю відчинила шафу з одягом і креденс, у якому зберігався посуд. «Навіщо тобі стільки годинників?» – здивовано вигукнула, зайшовши в його кімнату. «Чи не достатньо було б одного?» «Усі вони різні. Дай мені рушника!» – попросила. А ще не завадило б чогось випити, щоб зігрітися. Вірка заходилася стягати із себе мокрий светр. Він знічено відвів погляд і її попрямував на кухню зготувати чай. Коли повернувся, вона сиділа на його канапі, загорнута в ковдру. «Я зготував тобі чаю», – промовив наблизившись. «Чаю?» – перепитала якось дивно, подивившись на нього. Здавалося, очі її проживали зараз якесь десяте життя. Було в них стільки незрозумілого і темного, що вабуло, і лякало водночас. «Ходи сюди, до мене!» – промовила спокійно і владно. У неї був проникливий, засереджений, а разом із тим її відсутній погляд. Якось йому вже доводилося бачити такі обличчя у тій кав'ярні, куди кілька разів заходив у пошуках білявки. Бачив такі обличчя в людей, розморених алкоголем. Вони були несвідомо відкриті на щирі й здавалося, готові були розповісти цілому світові всі свої таємниці, що накопичувалися в їхніх душах. Подумав, що ця дівчина бажає відкрити йому якусь свою таємницю. Сів з краєчку канапи, сподіваючись щось почути. Та раптом вона обняла його за шию, відкинувши ковдру, і він побачив її великі гарні груди. Це його приголомшило настільки, що він ураз відштовхнув її від себе, а відтак упав перед нею навколішки, не тямлячи, що чинить. Вірка тихо засміялася. Дурненький, який дурненький, шепотіла, цілуючи його. Ти чого, не бійся. Серце його готове було вискочити з грудей і втекти з цієї кімнати від цієї дивної дівчини з очима, що здавалося пережила кілька життів. Та він зовсім знесилів. Млосна, солодкава, гаряча хвиля вмить захвиснула його ще незнаним і нестримним гарячим потоком відчуттів, яким він уже не міг дати раду. Прокинувся в досвіта, хоч був вихідний і йому не потрібно було поспішати в майстерню. Вона лежала повернута до нього спиною, і він бачив її оголені плечі горіхового кольору, такі ніжні, мов шовк. Що навіть лячно було їх торкнути рукою. На світлому волосі золотилося сонце, що рясно лилося з вікна, Лежав споглядаючи обриси її тіла під ковдрою, Затамувавши подих, З дивним замилуванням, впіймавши себе на думці, Що міг би отак цілу вічність поглядати, Як вона спить. Боявся навіть поворухнутися, Лише ворушив вустами, Щоби його думки, який звик промовляти вголос, не розбудило її. Він подумав про те, як дивно розпорядився час, звівши його саме з цією дівчиною, що вчора мокла на вулиці під дощем і воліла померти. З нею він уперше пізнав жінку і став чоловіком. Але не те було головне. Було щось значно вагоміше, для чого він іще не знайшов пояснення. Що саме скувало всю його внутрішність і наповнило згадковою теплотою, він ще не знав. Може, таємничість, що струмоніла з її усієї зовнішності. А може, очі, що здавалося, пережили вже кілька життів. А може, ота її вічайдушна бездумна пристрасть і щира ніжність, що проявилася так просто і звичайно, так природно іначе мимоволі ніби їй раптом закортіло напитися води і не мала жодного значення для неї, хто допоможе втамувати спрагу. Упіймав себе ще на одній думці. Йому незатишно і навіть лячено від усвідомлення того, що Вірка може зараз прокинутися, встати і піти у те своє, невідоме для нього життя, з якого прийшла, і забути його. А ще подумав, якщо вона захоче так насправді вчинити, він спробує втримати її. Ця думка вбіглася із думкою часу. Годинники пробамкали восьму. За якусь хвилину вона поверохнулася і протяжно зітхнувши, повернулася до нього. З дивною пильністю глянувши на нього, озирнулася довкола. Ніби не могла втягнути, як опинилася тут. Але замить, труснувши головою, тихцем захихотіла. «Доброго ранку!» – усміхнувся він. Як спалося? Як спалося? Трохи кепсько, поморщила ніс. Пробуджувалась через тікляті годинники. То просто нестерпно. Як ти можеш спати, коли вони щогодини бамкають, мов навіжені? Уже звик, знову всміхнувся. Звик? Який дивний. Очі її дивились лагідно, та колись дивилась на нього мати. Раптом, відчувши себе, як колись, у дитинстві він мимоволі пригорнувся до її плеча, вдихнув її запах. Вона чомусь знову захихотіла і заходилася його пестити. «Послухай», – заговорила вона трохи згодом, своїм безтурботним тоном. «Ти не будеш проти, якщо я трохи поживу в тебе?» У відповідь він почав несамовито цілувати її. «То як ти згоден?» – перепитала Вірка, мить ухилившись від його вуст. «Залишайся. Щиро прошепотів, бо йому справді дуже цього хотілося. Вона засміялася, але якось невесело, і обіняла його. Який же ти добрий. Скажи, і що б я робила, якби вчора не зустріла тебе? Мені справді не було б куди подітися. Вірніше, я могла б зарадити цьому. Підчепила б когось на вулиці, як завжди, на кілька годин. А якщо пощастить, то й на цілу ніч. Тоді можна поспати. Але іноді, повір, нудить від тих самців, просто нудить, набридло. Він мовчав, ураз відчувши всією душею її смуток, що здався йому таким важким. Від цього ще міцніше пригорнувся до неї, немов намагати забрати якусь частину того смутку собі, щоб їй полегшало. Але ти не пожалкуєш, що я залишилася в тебе, за хвилю заговорила вона. Тобі ж було добре зі мною вчора? Ну, скажи, було добре? У відповідь лише мовчки кивнув головою, сховавши обличчя в її великих, гарних грудях. І знаєш що? Сміхнулася Вірка. З іншою тобі так не буде, як зі мною. Ніколи чуєш? Не хочу я ніякої іншої. Промовив. По обіді Вірка подалася до свого колишнього як запевнила забрати речі. Хотів піти з нею, але вона не дозволила. Пообіцяла повернутися швидко. Її не було всього лише кілька годин. Але він занудьгував, не знаючи, де себе подіти. Час тягнувся надто поволі. І годинники, рівномірно вицокуючи і щогодини бамкаючи, здавалося підсміюються з нього і з його чекання. Знали, що той час, який показують їхні циферблати і стрілки, зовсім не відповідає часові, що його відчуває він. Як дивно, міркував уголос, дивно і незрозуміло. Він знає цю дівчину лише лічені години, а так бракує йому її. Час і тут жартував із ним, бо насправді ці лічені години були чимось більшим і більше відчувалися. Лічені години були цілим життям. Аби чимось себе зайняти і позбутися нудьги, Взявся розбирати новенький годинник, якого придбав зовсім недавно, і повісив на стіну. Звісно, в цьому не було жодної потреби, оскільки годинник працював справно, але він не знав іншого способу позбутися відчуття чекання вона повернулася з невеличкою старомодною валізкою мовчазна і замислена. У ті хвилини здавалося йому далекою і незнайомою. Навіть важко було повірити, що саме її а не іншу жінку з таким нетерпінням чекав, не знаючи, як пришвидшити час і де себе подіти. Вона принесла із собою неспокій, щось темне, щось із тамтого свого світу, для нього невідомого і незрозумілого. Що було в її думках, не міг збагнути. Тільки спитав її, чи все гаразд. У відповідь вона байдуже станула плечима. Але Каже, він це таки сволота. Яка сволота? Раптом заговорила, закусуючи в уста, ніби сама до себе. Повіки її здригнулися. Очі, що доти дивились кудись поперед себе, глянули на нього. Такі великі. Здавалося, що то саме від того жалю та смутку стали вони такими. Здавалося, вона може заплакати. Але то тільки здавалося. Замить вона усміхнулася і троснула головою, немов проганяючи від себе чужу її вразливість. Але нічого, нічого, знову тихо заговорила. Він іще про це пошкодує, дуже пошкодує. Він не став їй ні про що розпитувати. Йому дуже хотілося, щоб вона скинула із себе оте своє темне минуле, мов старий одяг, і не одягала його вже більше ніколи. Цілісінький день вона була замислена і сумовита, а він не знав, що має вчинити, що сказати такого, аби її потішити. Йому завжди бракувало слів. У такі хвилини його мовчанка говорила значно більше за слова. Але ніхто не міг цього знати. Вона готувала на кухні їжу, а він сидів при ній за столом, споглядаючи за її вправними рухами. За зосередженим обличчям. Приготування їжі трохи відволікло її, і вона пожвавішала. Вже давно він не куштував нічого смачнішого. Йому навіть здалося, що Вірка готує краще за його матір. Коли сказав їй про це, вона засміялася. А він зрадів, що нарешті йому вдалося її розвеселити і потішити. Він вимагає грошей, зізналася ввечері, коли вони лежали в ліжку. Каже, щоб я йому все повернула. Інакше? Він погрожує мені. Обіцяв дістатись під землі, якщо намагатимуся втекти. Навіть смішно. Куди ж мені тікати? Нема куди. То про це ти думала цілісінький день? Тому була така засмучена. Вона кивнула головою. Скільки йому потрібно грошей? Спитав. Багато. Дуже багато. Якщо ти віддаси йому гроші, то він залишить тебе у спокої. У відповідь вона лише стенула пличеєм. Я сподіваюся на це. Ми щось придумаємо. Обов'язково щось придумаємо. Швидко заговорив, щоб заспокоїти її. Ти справді певен цього? І сумнівом спитала Вірка. Що тут придумаєш? Він промовчав, бо насправді зовсім не був певним у своїх словах, що прозвучали як обіцянка. Вірка вже спала, а він перевертався з боку набік потаючись у думках, які не давали йому заснути. Де ж роздобути гроші, щоб допомогти їй? Так і заснув, не знайшовши відповіді. Наступного дня в майстерні його осяяла думка. А якщо йому взяти і одружитися? Хто посміє займати зиміжню жінку і щось у неї вимагати? Цілком можливо цей тип врешті дасть їй спокій. Від такої думки повеселішав, і робота пішла жвавіше. Повертався додому, насвистуючи якусь мелодію. У хаті на нього чекала Вірка, і усвідомлення цього теж бадьорило його. «Послухай», – заговорив до неї з певною урочистістю, як тільки напробамкали годинники і додали йому певності. «Виходь за мене заміж». «Що?» – перепитала, наче не розчувши. «Виходь за мене заміж. Поважно повторив він. Вуста Вірки здригнулася в посмішці. Замить вона вибухнула нестримним реготом. Чого ти? Знітився, не втямивши, щоб ти могло її так розсмішити. Заміж, кажеш. За якусь хвилю заговорила Вірка, трохи заспокоївшись. Ти, певно, не сповна розуму. Ти ж знаєш мене всього два дні. Ну і що? Хіба то якась перешкода? А ти справді дивак. Мов не від світу цього. «Але не говори мені таких дурниць», – відказала вона. Не зронивши більше жодного слова, вклавшись у ліжко, відвернулася від нього. Що могло її образити, він не міг збагнути. Минуло кілька тижнів. Весь той час Вірка навіть не виходила на вулицю. Мала надію, що її колишній просто забуде про неї, і вона врешті матиме спокій. А він радів, що його хата стала для неї надійним сховком то були найщасливіші часи, коли він відкрив у собі відчуття якогось нового сенсу. Його життя набуло повноти, з'явилося щось значно важливіше за оті годинники, які ремонтував, тільки в тому знаходив утіху. Розпочиналося літо, таке свіже, зелене, вологе і тепле, коли сонце світило навіть у дощ. Щоранку він поспішав у майстерню, де намагався зануритися в роботу. Але думки його роїлися навколо вірки, і він їх нечутно промовляв, ледь вирушачи вустами. Накопичувалися спогади про їхню близькість, від чого паленів, ніби хтось міг їх підгледіти, Усміхався, бо і в тих спогадах милувався нею. Це заважало його праці. Він став неуважним і трохи недбалим. Один із тих днів тягся для нього настільки повільно, що таки не стерпів, і раніше покинув майстерню. Щовечора поспішав додому, забігаючи в крамницю, купити якісь продукти. Щойно переступивши поріг, мов хлопчисько, біг до кімнати, якщо не знаходив її в кімнаті, біг на кухню. Обіймав, притискаючи Вірку до своїх грудей так міцно, що вона починала кахикати. Жадібно і захланно вечеряв, а відтак жадібно і захланно кохав її. Так минав день за днем. І йому хотілося, щоб так тривало завжди. Тільки час іронічно нагадував про себе щогодинним, невтомним бамканням годинників, які навіявали тривожне і тоскне відчуття минущості. Адже ніщо не могло стримати час. Невдовзі він зрозумів, що зовсім не знає її. І від цієї думки йому стало незатишно. Вірка, немов, була створена самою таємницею, якоюсь в'язкою і темною, як смола якої він боявся діткнутися. Її відчуття і емоції полохливо ховалися, а він не знав, як їх віднайти. терпляче шукав у ній щирості. Це йому приносило навіть неабияку втіху – дошуковуватися в ній щирості, у кожному її порухові, в кожній рисі, в кожному зроненому слові. Хоча іноді вона була відкритою з ним, її відвертість і щирість завжди були миттєвими, але дуже яскравими, мов зблизки вогників. Такою вона була у своїх бурхливих пестощах і гарячих цілунках, у дзвінкому сміхові, у довгій задумі, коли обличчя її набувало спокою і ніжності. І все це відкривало йому її лагідну душу. Та замить усе десь ховалося, і Вірка знову була незворушною і загадковою. Вона ніколи не розповідала йому ані про себе, ані про своє минуле життя. Не любила, коли він починав промовляти в голос свої невиразні та непевні думки, що скидалися на натяки, які стосувалися її чи їхнього майбутнього, одразу вривала їх. Ніколи не розпитувала і про нього. Коли ж він зрідка починав щось згадувати про своє життя з матір'ю, щось із пережитого в дитинстві, вона, як здавалося йому, слухала неуважно, а той зовсім не слухала. За отим її небажанням розкрити себе і пізнати його, за тією дивною байдужістю, теж приховувалося щось тендітне і нетривке, що від необережного поруху може зникнути без сліду, мов дивне марево. Так з'явилося відчуття, що йому чогось гостро не вистачає, а чого спершу не міг пояснити, лише згодом збагнув, чого саме йому бракує. Її пестощі не могли йому дати всієї вірки, а він бажав мати її всю, хоч він і сам вирізнявся мовчазною вдачею, бо звик бути відкритим тільки сам із собою. А проте хотів, щоб вона проникла в ту його мовчазність і, запанувавши в ній, розкрила його для себе. Хотів не тільки бачити її, а й захвано чути, шукаючи щирості в її словах. І хоч самі по собі слова її були оманливими, він згодом був тішався і тією примарною щирістю, лиш би тільки мати її. А чому ти нічого не запитуєш мене і не розповідаєш сама? Якось вирвалося в нього. Вірка здивувалася. А навіщо? Хіба нам це потрібно? Іноді розмови надто все ускладнюють і псують. Нам добре і так. Тоді він сказав, що йому хотілося просто слухати її. Хоч про що б вона говорила, бо голос її має багато ніжності і теплоти. Хіба тобі мало дістається від мене ніжності і теплоти? Але голос може багато чого відкрити. Особливо, коли промовляєш свої думки. Який ти все-таки дивак? Тебе важко зрозуміти. Правду кажучи, мені і самому іноді буває себе важко зрозуміти. Щиро зізнався він. Послухай, а ти часом не закохався? Насмішкувато спитала Вірка. Він тільки знизав плечима, ховаючи погляд, який міг би їй розповісти навіть те, чого він і сам до кінця не розумів не треба цього, хлопче, чуєш, не треба, промовила. І він уже не знав, чи то сказали її вуста, чи оті сумні очі, які прожили з десяток життів. Одного дня, повернувшись увечері додому, він не побачив її в хаті. Вірки не було ніде. Вона зникла разом зі своєю старенькою валізкою, що завжди стояла за дверима його кімнати, ніби збираючись будь-якої миті зникнути звідси разом зі своєю господиною. Саме тому йому завжди не подобалася ця валізка. Кілька разів він навіть ховав її подалі від очей, під ліжко, але вона з'являлася за дверима знову і знову. Якийсь час він сидів розгублений і приголомшений озираючись навколо себе і не розуміючи, що сталося. А відтак, мов дитина, заходився її шукати, зазираючи під ліжко, під стіл, під креденс, у шафу, хапаючись за тримку надію, що раптом вона просто сховалася. Отак вирішила собі над ним пожартувати. І тільки годинники, що пробамкали сьому, отямили. Він зрозумів, що Вірка покинула його. Пішла у те своє потаємне минуле, звідки і прийшла. Пішла, не сказавши жодного слова, навіть не попрощавшись. А так просто собі зникла. Як зникають мрії та сни, безпорадність і гіркий жаль накотились на нього. Він стиснув голову руками і заплакав. Того вечора він довго букав вулицями міста. Підійшовши до будинку сторожа, довго стояв там. Зазираючи у вікно кухні, що світилося, намагаючись побачити матір, може запитати її, як йому бути далі. Але ця думка замить здалася настільки позбавленою сенсу, що він кинувся тікати від неї, аби раптом не піддатися їй, мов нав'язливій спокусі. Те, що йому могла сказати на це матір, вона лише неуважно зітхнула і похитала головою. Мовляв, у житті трапляється всяке. А відтак, як завжди, наливши йому тарілку супу, заходилася розповідати про відремонтований щойно хлівець, у якому вони разом зі сторожем розводитимуть кіз. Бо за будинком розкинулося гарне пасовище, а козяче молоко дуже корисне, особливо для жінок її віку. Дорогою додому його застав дощ, і він змок до нитки. Раптом пригадав той весняний дощовий день, коли вперше побачив Вірку, що стояла отак на вулиці, зовсім мокра, обіймаючи себе руками, пригнічена, самотня і мокра. А що як вона і зараз так само самотня, пригнічена і мокра, і їй знову погано? Він підійшов до місця, де її зустрів. Того дня годинник подав йому знак, і він послухався його. А що було б, якби тієї миті годинник не пробамкав? Якби не сказав «підійди», чи повернувся б він до тієї дівчини з очима, що прожили з десяток життів, чи байдуже пішов би собі далі? Скільки ж траплялося йому на вулиці таких дівчат, якими він часом і милувався, але не наважувався підійти, соромлячись своєї зовнішності чи своїх слів, або й не звертав на них жодної уваги, а прямував собі далі. Невже годинник здурив його, коли подав той знак? Пожартував? Посміявся? А він був надто довірливий. Він надто слухався його і втратив пильність. Забув, що з часом завжди треба бути обережним і обачним. Бо іноді з мудрого порадника час перетворюється на підступного зловмисника. Дім дихнув на нього прохолодою. Він зрозумів, що так дихає лише самотність. І хоча дихала вона тут завжди, тепер вона стане для нього ще нестерпнішою і більш прикрою. І марно намагатиметься він заглушити її своїми думками, які завжди промовляв у голос, чи отими годинниками, які поназбирував за кілька років і навішав на стіни. Тієї ночі він спав неспокійно, часто прокидаючись від бамкання годинників. Можливо, саме вони навіяли йому відчуття очікування. Він тяжко зітхав, проводив ніжною рукою по простирадву, тулився обличчям довірчиної подушки, мов звіряв, унюхуючи її запах, заплющував очі, вдихаючи те очікування, яке з кожним секундним цоканням годинників дедалі більше заповнювало його оселю та серце. Чи був сенс у тому чеканні? Тепер він міг би відповісти на це запитання. Тепер він знав, що все людське життя – це і є чекання. Чекання когось чи чогось, яке вимірюється часом. Часом, який відлічує людські мрії, прагнення та сподівання. Те, що станеться або що тільки могло би статися, відлічує миттю, годинами, вічністю. І, можливо, саме воно – чекання – Часто стає для когось таким єдиним сенсом, заради якого продовжує жити, коли все інше вже втратило свій сенс. Життя його знову зосередилося в годинникарській майстерні, але все тепер було по іншому вже наступного дня, тільки но переступивши поріг майстерні, він раптом відчув пустку, відчув, що і тут щось зникло так, немовби вірка і звідси забрала щось для нього найцінніше і найдорожче а за якийсь час, несподівано для себе, зауважив, що з улюбленого заняття його ремесло перетворюється на щось осоружне. Він і сам не міг зрозуміти, звідки ля взялася ця байдужість. Куди поділася втіха, яку відчував зовсім недавно від своєї праці? Тепер ці гвинтики, коліщатка та пружинки, розмаїти й безлад годинників на його столі, які потрібно було відремонтувати, викликали в нього роздратування. А чому? Не міг того пояснити. «Щось із тобою негаразд, хлопче», – сказав старий майстер. «Я тебе не впізнаю. Ти надто повільний і неуважний. Та й навіть інструмент тримаєш у руках, ніби хочеш пожбурити ним з пересердя. Коли робота не в радість, коли починаєш робити все з примусу, а не тому, що хочеш цього, це небезпечно, хлопче». Небезпечно, коли твої негаразди впливають на твоє ремесло. Ремесло має бути над усім. Затям собі це, хлопче. Це справді небезпечно, бо одного дня можеш згубити свій хист майстра. Згубити хист майстра? А хіба є що губити? Хіба ремесло годинникаря не є найбезгуздішим ремеслом у світі? Промовив похмуро. Ремонтувати оті цяцьки, який вигадав якийсь мудрагель у безнадійній гонитві за часом, щоби впіймати його, надати йому точності і сенсу, сховати механізми, щоби заглушити відчуття часу в людських серцях, яке, можливо, є найпевнішим і найсправжнішим. Може, саме через ці кляті годинники люди стали такими безпорадними, втративши здатність прислухатися до себе, до годинника у своєму серці, який ніколи не помиляється. Старий годинникар лише здивовано звів брови, не цілком второпавши, про що той каже. А може, він просто не хотів сперечатися. Адже в суперечках із дивиками ніколи не маєш сенсу. Однаково, їм неможливо довести того, у що вони не вірять. Здавалося, відтоді, як зникла вірка, він уже не належав собі. Він належав лише чеканню, якомусь безрадісному, та неспокійному, в якому мало бути сподівання. Воно тягло його, немов магнітом, до вікна, і годинами він сумно розглядав двір, де щось миготіло. Воно нав'язувало безглузде бажання шукати її по вулицях і кнайпах, так, як колись шукав білявку. Він чекав разом зі своїми годинниками, які щогодини вибамкували химерні мелодії часу, який повз нестерпно повільно і безглоздо. Одного вечора щось потягло його до кав'ярень, потягло те ж саме чекання, за яким ішов і якого слухався, мов сліпець можливо, вірка мала би бути в якійсь із тих кав'ярень міста, які розпочинають своє справжнє життя ближче ночі. Він заходив у кав'ярню, роззирався довкола і швидко виходив. Та йому не щастило вірки ніде не було крізь причинене вікно однієї кнайпи, з якоїсь труменів цигарковий дим і пробивалося тьмяне світло, він почув сміх. Дзвінкий, безтурботний, трохи захмелілий і трохи знайомий. Зупинившись, не став заходити в ту кав'ярню, лише зазирнув у вікно. За столиком поблизу того вікна сиділа пілявка в товаристві трьох молодиків, серед яких він упізнав кажана, колишнього свого однокласника, Усі вони курили цигарки і пили вино. Якийсь час він стояв біля вікна і розглядав її. Гарна ж яка. Тихо промовив до себе. Згадав, як ще недавно ходив за нею, як шукав її, просиджуючи вечорами у кнайпі на розі за кухлем пива. Він і сам тепер того не знав, чи діяв так із нудьги, чи просто бажав якихось нових відчуттів, яких ще не знав який лише перечував, і вона була набагато гарніша за Вірку і молодша, і нею хотілося милуватися, і очі в неї були такі, начебто ще й не жили. Намит спробував собі уявити білявку на місці Вірки, і не зміг. Це здавалося йому неможливим і безглуздим. Її обіймав за плечі кажан і щось шепотів на вухо, і вигляд у кажана був надто улесливий. Йому раптом спала на думку підійти до нього і дати йому в пику, як колись, уже так вчинив із ним у школі. Раптом Білявка, немов відчувши на собі його погляд, помітила його. намиць поважніла і замовкла, а відтак несподівано виписнула скелиха вино на нього у вікно і зареготала. Він поспішив піти. Ідею зазирати в кав'ярні він облишив, натомість довго блокав вулицями міста. Потупцював біля будинку матері, заглядаючи у вікно кухні. За столом сидів сторож, мабуть, вечеряв, а мати поролася біля плити. У тому будинку жили чуже тепло і чужий затишок. У тому будинку жило чуже життя, і мати, що жила в тому чужому будинку, з чужим чоловіком, вже теж була йому немов чужою. А може, то він став для неї чужим. Тяжко зітхнувши, повернувся додому. Уже коли свого будинку почув, як його покликали. Так полагідному тихо і владно, як уміла тільки вона. Він спинився, не обертаючись, мов би, за кляк, поки вона сама не підійшла до нього близько. «Привіт!» – усміхнулася Віра. Не відповів, тільки дивився на неї. Її волосся було по-іншому зачесане, укладене на потилиці, і вбрана вона була в іншу ковтину, і спідницю, яких раніше він у неї не бачив. Йому здалося, що відколи вона зникла, минуло кілька років. Кілька років вони не бачились. Він навіть здивувався, що ці роки проминули так швидко. А виходить, його чекання таки мало сенс. Раз вона прийшла, подумав нечутно вирушачі вустами Її очі, що прожили з десяток життів, пильно вдивлялися в нього. Немов намагалися вгадати його відчуття, Сердишся на мене, тихо спитала вона. У відповідь він станув пичима.